Și atunci, e, cum e verbul? Șpiulăn e, Asta e regulat, șpiulăn, șpiulte, e Spiulte. Șpiulte mm -hmm. Știi cum se numește chiuveta din bucătărie? Uh, știam Dar știi, cum, cu chiuveta în general Hai să mă gândesc, ceva, șpiul, uh, ceva cu șpiul? Uh, chiuveta în general e fără șpiul, dar chiuveta din bucătărie e cu șpiul Chiuvetă se numește bacon. Așa și e, în bucătărie o fi șpiul pe, pe Exact și aia din baie? Uh, nu, nu, în beacan. Vaș beacan. da. Pentru că, pe pe pe. exact, în aia din baie te speli, iar în aia la altă... de fapt înseamnă a, a clăti. Da. Da? Uiteți-mi minte că la început căutam asta că nu înțelegeam și era a clăti și nu făceam legătura. Da. De exemplu, spiulen se folosește și la, la toaletă, când trage apa. Ăla este spiulen, nu este vașan. Da. Că okay. clătești cumva, da? Și așa se folosește și la bucătărie. Probabil în da. mintea lor germană, clătești farfurile, nu le spele <laughs> efectiv, da Și de-aia de este uh, spiulen. Sau, so, die teller die gespült habe. Da? E mai corect, mai german vorbind. Uh, Licht auf okay. dem Herd. Good. Și ca să fac o mbletă, eu am cumpărat o crude. Um, mein Ruh zu kochen habe -huh. ich frische frische ei gecat. Uh, frische was? Aier Aier este pluralul, da? Aie, ein aier, zwei aier și <coughs> atunci dacă este aier, spunem frische Frische aier zu uh, ka, aier, kaufen Ge, Gekauft Habe ich frische aier gekauft Dar eu n-am spus oua proaspete, am crude Crude? Uh -huh. Se stie ca asta nu stie Crud se spune ro. Ro ah. e R O H. Ah. Ah, nu, nu ca în engleză. Ba, ah. seamănă cu engleza. Deci De ro seamnă, acolo, e... <coughs> acolo ah. este, acolo este R O W. Nu R A W. Pronunția e la fel, Ro. Ro asta înseamnă înseamnă și primitiv. Și ceva care nu este um, foarte rafinat. Da. A, deci ro, ro aer înseamnă ouă crude. Am înțeles, dar poți să zici, de exemplu, că cineva e nerafinat sau îi e bădărat? Da, îți spune mai degrabă grob. Grob. Top. A, cu G? Cu G, Grob, grob <laughs> înseamnă uh, care are, care nu e fin, care e rugos. La persoane sau la... Uh, la, la orice, se folosește și la sare. A, cred că am văzut. Cum zicem noi, sare grunjoasă, sarea mare. Și la persoane, de exemplu, de acolo vine în românește grobian, adică care nu e civilizat, care nu e... Dar cum se scrie gro G-R-O-B, grob. A, grob. Grob. De exemplu, My house is grob about. Da. Asta înseamnă că e o casă grosolană, adică nu e făcută bine, nu e. Uh, să vă spun că te întreb, vă trebuie să închizi, să închidem chiar o să, Adică să închizi, să și să mă suniar pentru că îți A început să aibă ecou? Nu, dar laptopul este dorit în, pentru un match. Ah, am înțeles, și trebuie să deschizi pe altceva. Bine. <laughs> da, și deschid pe telefon. Sigur. Uh -huh. Scuză-mă, da. Nicio problemă na no, pas pas als je een toon koopt, dan krijg de telefoon direct. Ok. My... Ja? Nee, nee, no, no, no. ik, ik kan dihhuren. Pati, dat is een de kaarts, dat je het beter hoort. Maar, als je op de speaker nu hoort het niet of je verangen is? Pai, ja, het is een klaar in kaarts, dat is het soort. Zo, ik heb het gezet en kaarts. Zo, is Să revenim la ori de noastră. Good. Și cum spui, ți-am spus că sunt surdă? Ce, cum surdă? Ți-am spus că sunt surdă. În nemțește? Să zic eu. Da. Uh. Da. Ich habe, ich habe... Das... Ich habe dir gesagt, das ich? Am zis surdă. So is pune Taub. Taub, ik weet niet, wat de casca? Ik heb geen idee. Het kan niet de casca dat dus. ja, is hij maar? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja Gut, Goed, dat is freundelijk. Uh, cum se zice surd? Surd se spune taub. Taub. Taub. Taub? Genau. Aan, ik dat nu. Aan, se spune. Tu mausten bine? Ja, ja, ik hoor klar. Okay. So, Ik heb dir gezegd dat ik taub Bine. Genau, das ich taubin. Ți-am că sunt surdă. Good. Și dacă toți suntem aici, orb, cum se spune? Blind, parcă. Blind, blind. Genau, blind, blind. Blind. Okay. Ich bin blind. Eu sunt orb, ia? Ja? Good. Und, uh, was ist blindarm? Uh, armă, o, o arbă. arbă. Cum? Cum? Nu, stai că e blindarm. Nu <laughs> ce vorbesc blind darm blind darm uh, A, mi means tot apendicită Apendice blind darm Apendicele da Și si blind Apendice, darm mențiun este apendicită Exact. Good, blind. Ok, terug zu tsu, um unzere unzere în verbă. Um, eram la um, ro, da? Da. Ro se scrie R O H, R O H. Da, și eram la grob de fapt. Da, și grob grob și ro înseamnă primitiv, crud. Ro. Da. de exemplu, poți să spui um, roeßgemüse. Roeßgemüse, pasez roeßgemüse. Uh, legume crude. Exact, care nu sunt Legitive. fierte, care nu sunt nimic. Sunt uh, verzi, crude. Good. Dan um, eu m-am hotărât să cumpăr o ich habe mich and shine and schiden. Genau. Uh, aer zu kaufen. Um aer zu kaufen. M Am hotărât să cumpăr o. Gut. Um, Cuptorul pe care îl am este foarte bun. Cuptorii cuptori oven, oven, often, often. În engleză oven, often. Și cu ce? There, there. oven, De ce m-am hotărât? Nu, cuptorul pe care îl am este foarte bun. The oven uh, den ich gut. habe, mm -hmm. uh, ist sehr gut. Ist sehr gut, gut. Also, da merktest du, ist es sehr gut? Ja, ja, ist gut. Der Offer ist gut. Kupptor ja. bun gut. Okay. Gut. Ähm, um, aber, um, von Eier. Weißt du, was Eierstock ist? Air. e ceva cu ouă, dar nu chiar Airstock. Airstock înseamnă ovar. Aha. în caz că vine vorba Air denumirea uh, mai populară așa. Este chestia care are ouă în el, ia. Airstock. Airstock. Apropo de ou, good. Um, și ca să fac o omletă, Eu sparg ouole. Uh um unem Genau, das rue, right? Mhm. um rurait cu cohan. Um rurait cohan. Yeah. That is all, nee it? Da, ca să oh, gătesc omletă omelet. spargouele. Ah, nu, oh, omletă, zie omletă in general. Omletă în general, oké. Okay. <laughs> e pe important că e greu. Ja. Yeah. Om uh, um te um, je mm -hmm. Trebuie să sparg ik eu sparg fără trebuie. O dekei, okay. o derzolih. Uh, Di um, A sparge, există un verb pentru a sparge ou. Ști cum se spune a lovi? Ist <laughs> mm. der schlagen. Schlagen. Schlagen. Da. A sparge o se spune Aufschlagen. Aufschlagen. Auf. Aufschlagen, da? Pentru, pur și simplu pentru a sparge mai avem un verb german și-anume Brechen. Da, Brechen. Dar da, Brechen asta are mai mult o, o conotație negativă. A, de exemplu, îți folosești Brechen când scapi un ou pe jos și se sparge, dar el nu mai este folosit. Da? Sau spargi un geam. Brechen se folosește și când rupi, când îți rupi un os. I have a mein bein da. gebrochen. Mi-am rupt piciorul. Deci, mai mult a sparge ori a, a, intenționat. A, a, în da. Da. da, adică nu e nu ceva bine. util. Da. da. În schimb, când spargi ou folosim aufschlagen. aufschlagen. Good. Și cum spui... Um, Eu cumpăr atât mărar cât și pătrușel. Oh, um. 3 Drill, partijt, măran, Deal, Dil, dil, dil. Dil fără rădăcină. Exact. I-cafe. Exact, cu zovol și Mhm. Ja. Ja, ja, ich bin hier. Kannst du mich hören? Da. So, ich kaufe sowohl Dill als auch Petersilie. Eu cumpăr atât mărar cât și pătrușel. Good. Um, și um, soțul meu m-a enervat pentru că nu a cumpărat nici varză, nici ceapă. <sighs> Nu știu cum e ai nervat. Ai enerva? Poți să spui foarte simplu nerven. Nervan. Nervan. De exemplu, das nervt hat mi mich. Hat mir genervt? Mhm. Mm genau. Hat mich uh, okay. pe mine. Ich, mich, da. Hat mich genervt? Pentru că weil uh, weil, da, e bine genervt, nu? Genervt, da. Er hat mich genervt. Uh, weil uh, er hat Nein, weil er unke uh, verbul la urmă. Ia, ja, genau. Weil er uh, noch Banke okay, uh. uh, da ie cu Vedernoh. Weder Äh noch. Weder noch. Uh, weil er ...weder... Cheizins. Nici ceapă, nici varză. Nu a cumpărat. Weder. Zwiebel noch uh... Kraut? Kraut e varza akra. Kohl e varza. Serios? Da. Kohl. Kohl. Okay. Weiler, weder, no, uh, zwiebel, call. noch, kohl, weiter? Geckout hard. Genau, geckout hard. Geckout hard. Geckout niets. Nici, nici. Deci, cand ai ambele variante. No. Zo vol al sauch. Când e nici-nici, weder noch. Dar când e ori aia, ori aia. Genau, en weder order. Good. Um, tigaia care e pe masă este suficient de mare. Difane Difane Difane Difane Stop. Ah. Difane Difane d asta aruncă verbul la final. Așa e. D-autentic is gros genuch. Is gros genuch. Foarte bine. E suficient de mare. Uh -huh. Da, uite aici bine că Eu cu topic stau foarte prost și acum am zis așa la numă reală, dar nu ca și posibil fără. Pe CP, pe, pe gros gănuh? Nu. Cu verbul? De tot. Că, că după ce am pus verbul la și că l-a cerut. De, min, așa. Adică pe care. Da. Ce-am uh, terminat, că stă, pe, că stă pe masă, am zis că este... Uh, păi, uite, hai să luăm propoziția asta. De exemplu, da. structura ei este asta, tigaia este destul de mare, difana ist gros genuch. Da. Și dacă vrem să explicăm ceva despre tigaia, tigarea pe care o am care, sau care stă pe aragaz, difana și acum pune între virgule, die auf demtischlicht, virgulă și după aia continuăm unde eram, ist gros genuch. Da. Întotdeauna, când ai de tradus ceva, încearcă să, să o faci cea mai simplă formă a propoziției, subiect-verb. Ca să-ți fie clară structura. Și după aia, restul de cuvinte le introduci pe acolo. Care, tigaie? Care e acolo? Înțelegi cum zic? Da. Am înțeles, da. Ok. Am, uh... um... E informația principală. Da, da, da. Și restul, adică, după, în momentul ăsta ți-e clar unde e verbul, că e al doilea, și după aia restul le pui pe restul, restul de poziții, restul de cuvinte. Care, oricum, nu fac decât să explice câte ceva. Good. Și cum spui, um, Mie îmi trebuie, de asemenea, apă fiartă. Um brauchen Also. Aus. Aus. Aus. oder Oder. Ebenfalls. of aus. Among the two means also. Ebenvals. Ebenvals. brauche Ebenfalls, Ebenvals. brauche auch. Aber Ebenvals. Ebenvals. Ebenvals. Ebenvals. de Ebenvals. Ebenvals. Ebenvals. Da. Și cum spui apă fiartă? Cum spui o bere rece? Ein kaltes bier. Foarte bine, ein kaltes bier. Și apă este tot das, ca și bier, nu? Da. Și atunci spunem heiseswasser. Heiseswasser. Nu? Deci. Oké, ja, dus dat het water? Water ja, blaarappel. water of dan fiart? Daar. Daar. Vind Da, bine, als okay, je vrei dan kun je zeggen spui is coha niet fierbe. het gezien op de, de din Dus semi het dan is het niet het dan het dan het het îți indicau să faci cu cohendes. Da, cohendes înseamnă clocotind. Fierbândă. Da, fierbândă, da, da. da. Problema că hai să-ți tot uh, uh, o apă fierbinte. Acum nu știu exact temperatura, dar uh, irrelevant pe care îl folosești, trebuie să fie un s la urmă. Hai să-ți vasar. Asta este esența. Good. Și, um, cum spui, eu uh, caut o brichetă. Ich suche nach eine brichetă. Brichetă, se spune? Raust mm. du, -raus du nicht? Ich raust nicht. Und dein Mann auch nicht? E, genau. Și cum spui, nu, eu uh, nu fumez, uh, nu, uh, nu fumez nici eu, nici totul meu. <laughs> nici, nici. Uh, weder noch. Genau. <hlete> ja, dan kun je dat je eens. Weder ich. Nicht N -n nein, <hlete> weder ik niet rauch. Nein, nein, nein. Weder ik nog. Mein Mann. Rauchen. Rauch. Raucht. Raucht. Raucht. Că e câte unul. Nici eu, nici el nu fumează. Nu spui nici el, nici eu nu fumăm. Da. Ja? Wederich, noch mein Mann, raucht. gut ja? Good. Um, știi cum se spune jucărie? Ja, spilțoi. Și articolul? Das. Foarte bine. Spilțoi este din spil care vine de la spilănă. Și tsoic. V-ați duvați tsoicist? Uh, Mi-ai mi povestit-o de trecută să știu. Îți mai spun. De la tic, nu? Chestie. Uh, nu fac rău. Chestie. Chestie. Chestie de zburat. Chestie de zburat, de, chestie chestie de jucat. Bricheta este o chestie cu foc. Este foier tsoic. Foier tsoic. Da-s foier Exact. și das că toate sunt care cu să stă... Cuțoi, cum sunt cu daste, yeah? dați forțoli. Deci încă o dată, eu caut o brichetă. Ich suche nach um, eine, einem Feuerzeug. Exact. Ich suche nach einem Feuerzeug. Good. Și deși eu am făcut omletă, Ioana vrea o ochi. Ähm um, doch, Trots. Trots înseamnă mai degrabă în ciuda. Deși în contextul ăsta se spune obvol. Da. Deci am făcut o omletă. Mm -hmm. Vreau o ochi. O ochiuri. <laughs> uh, obvol ich eine uh, een ruhrerij gekocht hebben. Mhm. Mm uh, Foarte bine. Een och. ochi. Ochi? Spiegelij. Spiegelij. Spiegelij. Sehr gut. Spiegelij. <laughs> will sie spiegelij? Care este tot das. Ja? Das spiegelij. Good. Um, lingurile, pe, lingurile pe care le am... Stau lângă furculițe. Lingure se zice pe bune? Li, lingure? Lingurile. Lingurele. Nu știu. care e pluralul urmăște? <coughs> linguri. Lingurile. Lingurile pe care le am atunci. <coughs> se vede că ăsta-i deșa pe amici. cu lingurile pe care le-am Stau lângă furculițe. Ok. Uh, linguri. Luffel. Voor de minuut. Dead Da, Dat de Luffel. Ook een plural. De Luffel. De Luffel. De Luffel. De Luffel. De Luffel. De Luffel. De Luffel. De Luffel. De Habe. Foarte bine Stau lângă furculițe Nebăn Nebun? Nebun, cere, cere Dacă zic Dativ, nu? Nu mereu Nu mereu Dar la, dacă Se stă, atunci e dativ Dacă stă dativ, în situația asta cere dativul dan. Zo, En Dan, dan, dan, Den dan, dan, den dan, Den? dan, den dan, Gabel. dan, dan, Gabel. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Dat Goed. Dat da dacă eu pun lingura lângă furculiță, ich lege Mhm. das Da. Ich lege den Löffel Mhm. Uh neben -huh. Mhm. Uh den -huh. neben die nu? Da. Îți groaznic, că știu. Nu, niciodată. Deci cum e în Deci furculiță este digabăl. Și si acum, eu pun lingura lângă furculiță. Dar, înainte nu mai am zis. Încă <laughs> o la început. Ich lege... Mm -hmm. Ich lege de lovel... Mm -hmm. Level... gabel. Neban gabel, Foarte bine. Nine, di. 9. e acuzativ. Că e acuzativ. Că o pun. Da? Asta ziceam cu Neban. Că uneori, uneori. Aici cere acuzativul că opun. pun. Ia? Good. Cuțitele stau lângă farfurii. Dimesă. Necânt. Liggen, liggen stau. Liggen. Liggen neben die. Ah, nu, den teller. Een kwart to tot afrasa? -tota ja. Aan de da. Deci, die messer. Ja. Liggen neben. Dan nu Exact Tellern Neben den Tellern <laughs> Langa farfuri. Good uh, Te luisteren Tellern Ja Iti aducem aminte Că povesteam de uh, Astea care sunt Se termină în Er Fac pluralul la fel Fac pluralul la fel Da de exemplu, feller, mai știi vreuna? Makler, face dovas maklerist? Nu. Mm -hmm. Makler este un agent intermediar, de exemplu, agentul imobiliar. Ăla este makler. Makler, hai să. ia. Sau ăla cu... -a <laughs> Sau cel cu care uh, face o asigurare, la casă, la mașină. Ăla este tot makler. Deci, cum ar veni un agent, de ceva. Cineva care intermediază chestii. Uh -huh. Ăla este makler. Dar se folosește des, o să auzi. Bine, acum mai, mai rar, pentru că de 2-3 ani, ich weiß nicht, habt ihr etwas gekauft oder Gemitet. Gemietet. Un Und wann uh, habt ihr Im uh, um, 2015, hat mein Mann. Uh, ja, aber damals waren die sogenannte provizion. We hebben dat provisionist? Keine <repros> Ahnung. ja. Provizionist via een garantie. Adică, in, in, in, nein, dat is falsch. falsch. is via een garantie. Deci, kauzion mm -hmm. este când plătejt la chirie, două chirie in avans, știi? Da. Dat is hapt hier, waarschijnlijk schon bezalt. Să știi că mi-amintesc că era vorba despre ceva, dar cred că nu au mai luat în considerare. Aba, da, ne, băn, Varauh, provizion. Provizion era un fel de comision al agenției pe care nu-i mai primeai înapoi. Aaa, wow, unde Genau. Un Di Maclan, Fro, erau foarte fericiți. Mit diesel. Ia, <fie> Da, ja, Aba, zait 2000 films, ist das nicht mehr Nu mai este. Vă weißt du <fie> Da, legea. Și Hauptgesetz? Haupt principal. Exact, deci legea principală. Mai pe Constituția. Constituția. să se spune Hauptgesetz. Nu, a fost doar o paranteză. Vreau să spun că Das ist nicht mehr gesetzlich diese Provision Nu mai este comisionul ăsta inclus în lege. Mă bucur, sau Da-ți <laughs> frâni, Good. Ok. Um, și cum spui um, când uh, când m-am măritat am cumpărat uh, uh, machiaj. Ce-am ce făcut? Am, am cumpărat un machiaj. Uh. Um, A zis fairer habe äh bin nu habe. Nu. Tu ai auzit între rosy. Habe. Habe. Mhm. Wenn ich fairer habe, nu, wenn ich uh, als. als Als foarte bine. Äh uh, habe ich Makeup up ce Makeup sau mai pe românește, mai, un, mai pe nemțește, mai un termen? Nu, șmuc, ceva cu șmuc. Șmuc sunt bijuterii. bijuterii. <laughs> șmincăn. Șmincăn? Mhm. Mm deci... Poiană. Exact. Zic șmincăn înseamnă te machia. E mih. -mi. Eu mă... Mm, nu. Uh, na, încercam să zic pe litere. Schmin, s C h m i n k e n Schminchen. Ia. Okay. Ja? Deci încă o dată? Uh, als ich verheiratet habe, ja? uh, habe ich schminchen, uh, schminchen gekauft. Foarte bine. Dacă spui eu mă machez, deci este ver reflexiv. Ich schminke mich. Ja? Eu Good. Dacă însă folosești make-up, că se folosește des, ăsta este un substantiv, deci trebuie să pui un verb pe, peste el. Dai cu machajă. Ah, Ești ca verb. Și mincă este verb? No, nu, nu, nu, makeup. Nu, nu e nu, nu poți să spui ich make-up. Da. Uh, pentru okay. pentru make-up, deci în primul rând cum se spune apune. Știi? cum spunea antigăia. Nu că aia e în picioare. Legă. Legă, legan. E, machiajul este auf legan. Că -l pui peste, Au îl pui peste, îl pui pe ceva. Da? Uh -huh. ja? Deci poți să spui ich legă, make up auf. Aha. Așa zici, când dacă vrei să folosești pe make-up, sau ich, ich minca mich. Eu mă spoiesc, mă boiesc, mă ceva. Other, da, așa da, și exact asta, mă spuiesc. Da, așa se... nu, asta și înseamnă. Uh, însă, cu make-up este auflegen. good. Și, uh, cum spui, uh, sprâncenele se află deasupra ochilor. <laughs> cum se zice sprâncenele? Uh, în primul rând, cum se spune ochi? Augen? Mm -hmm. Augă. AUGĂ. Auga. is is Augenbrau. Augenbrau. Așa și e... Deci sprâncenele se găsesc die <laughs> Augenbrauen. Die Augenbrauen mm -hmm. uh, liegen da oben. Open înseamnă deasupra. dar deasupra punct. Adică asta e deasupra. Dacă spui deasupra la ceva, da, oben. Spui oberhalb. Oberhalb. Dar cum adică, explică-mi din dicționar. Deci dacă vrei să spui uh, o deasupra, e dea deasupra la ceva, că e deasupra. Eh uh, uh, oben, vrei tu, adică? e diferența? De exemplu, Oben spun das liegt Oben. Adică asta e deasupra. Punct. Dar dacă spun deasupra mesei, spun obăr halb. Aha. Înțelegi? Aia. Oben înseamnă sus. Cu B. Oben Cu sau ber. unten, de de subt. Oberhalb și unterhalb Atunci astea sunt prepoziții okay. și trebuie să spui deasupra la ce deasupra mesei, deasupra ochilor Ok Da um, Și foarte important este că Oberhalb, respectiv unterhalb deasupra și de, de sub sunt prepoziții care cer cazul genitiv Da Așadar, sprâncele se află deasupra ochilor? The... Mhm. hm Ligan? Ligan. Ia. Nu că mai mulți. Up, de, de, de, der. Der. Uh, der. Ochilor, ai zis. Da. Ligan. Oberhalb der. Uh, augen. Augen, foarte bine. Overhead der augen. Mhm. Mm Și um, ca să mă machez, îmi trebuie o pensulă. O um, mi-tu schminken. Mhm. Uh -huh. Bine. Da. Prauke i eine Pinze sau pun în teatru. Aia ai e pensetă. A atunci gândește-te cum se spune periuță de dinți. A, tand. Hij is niet tevreden met bussen. Lippen, la de aia. Ja, vooral ik lippen. Bürste, vooral de lippen. Lippen, vooral de lippen. Lippen, vooral de lippen. de Minen lippen. Genau, mit meinen lippen. Uh -huh. De aceea vreau să cumpăr un ruj. Deshalb... Bit yeah. lippen... ...ein lippen shift. Exact, lippen shift. shift. No, hai mai deshalb vii... Deshalb... Aaaa... Um, Parca deshalb nu cere la sfarsit, asa? Nu, e? nu, nu, nu cere. Nu trimite la urma. Deshalb... Een lippenstift kaufen. Deshalve wil ik een lippenstift kopen. Mhm. Maar, maar weet je wat lippen, was stift is? Daar, crayon. Uh, pix. Pix. Pix. Crayon, Kreon, zeggen niet? Blairstift. Blai știfti, băi știf, e culoare. Exact. Bunte, bunte Bla, înseamnă colorat. bunte înseamnă colorat. Înțelegi? Dar blai știft este termenul corect pentru creion. Știi ce înseamnă blai? Nu. Uh. Înseamnă plumb. Plumb. Și plumb. creionul inițial era cu mina aia de plumb. Uh -huh. De-aia e Acum sigur că se, prin știft se înțelege orice instrument descris, de fapt. Abă învirau culii. Vă-ați culi, culii? Deci toate, culii, știft, toate sunt uh, acolo, în aceeași uh, zonă. Ia? Good. Și um, genele pe care le are colega mea sunt foarte frumoase. La gene cum e Gene se spune? Vimper. Vim... Mit M. Vimper. V-I-M-P-E-R-N. Vimpern. Dacă e o gen, una singură este de vimper. De vimpern. Gene, vimpern. Și vezi că Genele pe die, le-a di Wimpern. di Wimpern. Mm -hmm. e, collega ha hebben ha <truise> hat zijn zeer hat dan zijn zeer mooi ja genau. Haben auch, zum Beispiel, false ja ja ja ja ja bijvoorbeeld ja ja ja ja ja ja Falsche uh -huh. False, Wimper. Vimper. Good. Und um, um, Obraz, știi cum se spune? Stiem. La un moment dat. Um, obraz, poți să spui vanga. Vanga. Sau se mai spune bacan. Bacan. Bacan. Ca coace? Da, ca coace, numai că e substantiv. Dar... Poftim? Se scrie la fel? Se scrie la fel, da. Dar avem și po-bakan. V-ați zis po-bakan? Nu. Po, v-ați zis der poist? Aaa... Înseamnă fese. Po înseamnă fund, da? Deci, Dacă spui numai bacan sunt obrajii, da, de sus. Dacă spui popaca <laughs> <sunt laughs> în sunt. În caz ca auzi. Good. Um, Unde? Uh, <laughs> cum spui, eu consider asta amuzant. Um, ich finde das. Um, lustig. Lustig. Uh -huh. Aba weißt du was dovas ist? Da. da, ciudat și uh, neapărat în sens negativ. Da. Când auzi ceva, e, să uh, mecht comiș, asta are gust ciudat, nu te gândești la ceva bun. Da, am observat. Da, e, dash is comiș, asta e, nu, nu e bine. Good. Și. Um, deoarece eu mi-am cumpărat machiaje, soțul meu cumpără scule. Ja, dat leerde, waarat. Weil, nu? No? Mm -hmm. Weil ik... Uh, make-up... Ja, schminken habe. oder make-up gekocht hebben, ja. Uh, uh, Stopp! Mein Mann Nein, Verb. Uh, hat... Haft, my man, Skule, get Scule se spune Werkzeug. Werkzeug. Da? Yeah? Werk. Werk înseamnă, vine de la muncă. Chestii de muncă. Werkzeug, da. dacă sunt mai multe, Werkzeug, get Scule. Skule. Uh -huh. Și frigiderul pe care l-am cumpărat este reparat. Werkzeug, uh, den ich Ca al HB, reparit. Dar nu este? Uh -huh. uh, ca el suferă acțiunea de a fi reparat, este diateză pasivă. A, în, în, secundă, în momentul ăsta se repară. Vine repari. Nu neapărat în momentul ăsta, poate să fie și în perioada asta. În perioada Dar asta poate să fie. Pentru mine este reparat, dacă nu menționez. Că reparat, că mă că deja a fost nu, nemții nu se gândesc așa. Ei folosesc pe virt. Da. Acum, în uh, uh, vorbirea de uh, zi cu zi, dacă spui ist, nu e o mare problemă. Însă e de preferat să-l folosești pe virt în, în lucruri mai oficiale. Acum, uh, în românește știu că este platiateza este, asta pasivă În nemțește se face o diferență între diateza a stării și diateza pasivă acțiunii. Îți spune ceva chestia asta? Da. Deci există și situația în care spui, der Kjulstrang ist repariert, dar numai atunci când tu nu știi nimic despre uh, când a fost el reparat. Mi-ai asta și am deținut -o. Da, te in De Ik De een beetje een beetje een beetje een beetje een virt virt beetje virt beetje een beetje de beetje een beetje in beetje een beetje A fost. een beetje een beetje een beetje een Der roman? beetje de een roman. Nu de Roman, ja. Ok. Der Roman. A fost, uh, ce a fost? A fost tradus in neemtijde. Uh, de Roman. Uh, ist Aus Deutsch. Nu mai știu, nu știu, nu știu. Ui, Ui, uite, Aus Deutsch din germană. Dar dacă a fost în germană, cum spui noi vorbim în nemțește? Fără nicio prepoziție, nu? Exact. Wir, wir sprechen Deutsch. Dar dacă întrebi cum se spune asta pe germană, cum spui? Uh, wir man das auf Deutsch. E, exact. Wir sagen man das auf Deutsch. Cum se spune pe germană. În românești spunem în germană, dar în nemțește da. este auf Deutsch. Ja? Și, la fel, dacă spui de roman, ai numai, romanul a fost tradus fără germană. De roman ist überzett worden. n Vorden. Vorden, foarte bine. Ist überzett worden. Sau în loc de ist überzett worden, putem spune întotdeauna vurd überzett. Roman, de roman, Vurde iubărzeț. Roman a fost tradus. cu particip. Cu vurdă și particip, da. Sau Ist, iubărzeț, Vorden. A fost tradus. E. Da? da? Însă, dacă spun Dertiș-Varler, nu spun dertiș Der leer ci Dertiș-Varler. Asta înseamnă că e goală. Era goală. Așa am prins-o. Nu știu nimic dacă a fost vreodată cu ceva pe ea. A. Înțelegi? Atunci spunem uh, cu ist. În momentul ăla, da. În momentul în care da? Uh, poveste. E exact, exact. Dar uh, e de preferat să spui vurdă sau vird la, la, la prezent. Întotdeauna e, e mai, in, uh, mai corect în limba germană. Good. Um, und, um, eu am cumpărat atât legume, cât și fructe. <laughs> I have so well vegetables, as are obst gecaute. Mm -hmm, foarte bine. Și uh, mașina de spălave s-a stricat. Discul mașine. Da. Put, verde. Nu Verden? Nici? Verden înseamnă, implică faptul că a fost stricată. A suferit acțiunea de a fi stricată. Când ceva se strică, cum spui, uh, lampa nu mai merge. De lampă, Veiozar nu mai merge. De lampă, is caput. A putut. Da? S-a stricat. Adică e stricată. Dar dacă s-a stricat, spun is caput gegangăn. Ist ge caput gegan, s-a stricat când v-am trecut. Ia? ist caput gegangan. Asta e o expresie utilă. Caput gegangan. s-a stricat. Good. Și um, eu am o sticlă de vin. I have an die like. Flasche. have a in, pardon, ween, ween, der ween. Der ween? Een, pardon, wein, der wein. Der wein? Am de wein. Mm -hmm. Ik heb een... een uh, ik heb een... Dus ik heb een de wein. Exact. Ik heb een flasch, een wein, een... Intotdeauna... Ween. Nu? Când ai expresii de genul ăsta, un pahar cu apă, o sticlă de vin, o ceva, spui ai ne flash Nu este nicio prepoziție între ele. Da, mi-ai zis, asta. ne De exemplu, dacă spun un kilogram de zahăr, spun ai un kilogram Nu spun ai un kilofon de sau cine știe ce altfel. Ai în glas vasar, un pahar de apă. Ai glas mirgh, un pahar de lapte. Ia? Și cum spui, pentru asta îmi trebuie un, cum se cheamă la deschizător de sticle, un uh, tirbușon. Pentru asta? Pentru asta îmi trebuie, pentru că am zis am o sticlă, pentru asta? A, pentru asta, am zis, pentru asta. Nu, pentru asta îmi trebuie un tirbușon. Da, fiu, brau, hei, hai, un tirbușon. Dat is geen Deutsch. <laughs> ja, da. Maar ik heb geen Ahnung, wie Tirbushon heet. Tirbushon is het spune... Op auf, auf Deutsch. Op auf Deutsch. Auf Deutsch. Is dat richtig? Op Is dat richtig? Ik heb geen Ahnung. Ik heb geen Ahnung, wie heet dat? Nein, pentru că vi aruncă verbul la urmă. Ich habe I keine mean, Anung. Das heißt. Genau, ich habe keine Anung wie das heißt. N-am nicio idee cum e zice la asta. Deci unca verbul la urmă? Da. Dacă spui nu știu ce e asta, cum zici? Ich uh, weiß es nicht. Ich weiß I nicht. Was das ist. Exact, ich weiß nicht was das ist. Ik weet niet uh, wie dat heißt. ist. Ik weet niet waar du bist. putt je wat, waar, hoe, ich van du Ik weet niet, waar du zijn Nu te planten. Ze zijn aruncă. te planten. Ze zijn allemaal te un Ze copilul pe care l-am văzut. allemaal te das Ze zijn allemaal te Conjuncțiile alea, while, ce mai era, obvol, da. alea, Banele, alea, buș, good. Tureuți un zare schafan? Ce se spune tureuți la uile ilnua. Zer Bine, nu știu nu cât o să ai nevoie de tibiuș, numai spun de el ca să, să vezi un principiu. Se spune corcanțier, corcanțier. <laughs> Trage de ce? E, corcă înseamnă plută. Adică doput care e de plută. Plută, corcă, -țier. corcă -țier. în în țier. caz că vezi undeva corcă -țier, să te gândești că e ceva care trage. Acum că o să nu o să-ți minte corc, iată, e der corc înseamnă plută. Nu e relevant așa pentru viața de zi cu zi. Dar e un principiu. Corcă în țier. Țier înseamnă a trage. A trage. Adică nu trage, ci tragător, de fapt țien este a trage. Da. Un vice-du-va Da, uh, tren. Sau? Sau tragere. Sau tragere. Sau tragere, da? Pentru că trenul, de fapt, trage ceva după el. Trage. De, a, de, a, de aici și vine. Tren de la trage. Tren trage. țug. Aber... Uh, Și a, deci asta e o atrage, dar ampinge. Ehm, um, șiban. Șiban. Șiban. Noi drucan. Drucan înseamnă mai mult a presa. Drucan. Da. A auz drucan, va se auz drucan. A imprimat Exact. Nu a drucă. Nu, nu. Da. drucan, înseamnă a imprima, a tipări, pe ceva, ia. A, ik druk het de dauman? Ah, ik a, că het a, a, îți Exact, het a, a, a, Het is a, a, a, a, a, a, deget. De a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, de a, a, Middle finger. Middle finger? Ring finger? Ala cu iner-ul? Ja, un klein finger. Un klein finger, zeer good. Și deje de la picioare? Tene. Nu, tene. Tene-s dinții. Deo știu, dat zeer zeer. Tee. Tee. E, așa. Tee, nu tene, ci tee. Good. Plecati-o de la Shiban. Shiban înseamnă împinge, da? Opusul lui țien. S. C-H I-E E B-E B-N B-E-N Exact, și i Mhm Și i Acum... Poftim? Nu are și Particulă în unele de cazuri. Are. De exemplu avem Fer-și-băn. zis fer și nu știu este important înseamnă a modifica un termin a reprograma ceva adică a împinge o întâlnire mai în față sau mai în spate de exemplu dacă ai un termin și nu poți să ajungi spui că unul zi dați Fershiban putem să-l reprogramăm? Reprogramăm. Fershiban dar apropo de Shiban Care sunt cele trei forme ale lui? Spune. Îl poți întui da. dacă, dacă îl știi pe beaten. Hmm. Beaten înseamnă a oferi. A oferi. Asta să-l asociezi cu angebot. Angebot probabil că-l cunoști, că înseamnă ofert. Da. Deci beaten bot gebotan bitan bot gebotan Ia? Nou. Și acum dacă ne întoarcem la Shibon, care se scrie la fel, Shob geboban. Shob GE shoban. Genau, Shibon shob geboban. Bitan bot gebotan. Ia? Deci și un shub face un shub A, nu știu. Un șub înseamnă un, un vânt, o, un, un brânci, o împinsătură. Șub. A, a, E Exact, șub. Este la fel ca țug. Țug înseamnă o trăsătură când tragi de cineva. Și cu ce articol e? Der șub. Der, șub, der zug. A, cum m legătura? Le asociez între ele acum? A, da, nu, mă gândeam la altceva. La... situație. <gântu -i> Și acum m-am prins numai. Vede, e mai târziu să niciodată. Good. <gântu -i> Și băneam. Good. Fragan, biser? Mmm, eu de tau becaine fraume. Bun. Cioban să mai spun, vai Călătorie. Nu, ăla e Ryzen. Am călătorit, a călătorit. Nici? Deci când a călătorit se spune Risen, se scrie cu un singur S și se citește Ryzen. Doi am spus Ryzen, Ryzen. Atunci nu știu. Ryzen înseamnă? Poți Am glumit să-mi întreba dacă are legătură cu orezul. Nu, n-are. <laughs> Înseamnă a rupe. Ah. Raizen. Nu, a spus și ea, nu-i ba, ba da, ba da, a spus și ea. A rupe o foaie de hârtie, a rupt o, o cârpă. Ăla este Raison. Și substantivul de aici este RIS. Ruptură. RIS. Da? Ryzen. Dar apropo de asta, ca să l asociez cu ceva, vai sun vas Rais ist? Da. E exact, că e verschluss înseamnă a închide. Iar Raisa rupe, da. deci îl rup și îl tot închizi. Este Reißverschluss. De la Raisen. Dr. E chei geniale. Der, de, nu, der, Derris. Der der de exemplu, poți să ai un muscle -ris, o ruptură musculară, ia? Da. ce că nu dorește nimeni. Sau meniscus risc, o ruptură de menisc sau tot felul de ris, ris, da, ruptură. Good. Fragan? Um,